Erle beltza txikia da, baina gure klimari egokituta dago eta naturaren eta laborantzako landaren euneko laurogeia polinizatzen du. Erlen isilpeko lan horrekera banditu gipuzuako zeireun laborari erlezain izatera, lanaren ondoko ustaren giltzarri direlakoan baitaude. Atik, bidasoko erlezain elkarteko presidenteak presibenteak errandauku, erlezaina afizionatuen lanari esker, baino ez duela bizira uten erlebeltzak, mehatxu ahan nitz baititu, laborantza intentsiboaren pestizidak, erakunde publikoen babes eta erreko nozimendu eza, eta azken urteotan, listora listorasiatikoaren sarraskiak, Iñaki bengoetxea. Bai, bai, eh, lehenko arazo txikian gain barroa eta nasketan gain, uan problema ika on dinau da, ba jani kentola chiquitu, bildurtuta esti atetzen e, Erlotzatik eta problema hizo da. gara ja, e o da bueno gara cara ya un sarreran gaude, da ni bakarri gan ja 120 barillo darapatu bitrampaliton. Hmm. O sea que hemen hori gailentza da eta gailendoko da, zetik ere mondia daude, e, bitxo gorra da eta hasta ki kurarle o zarengo duten horregain baino ni beste joan dugu badugu zerbait arma asmatzen e, gaizki ibiliko dela hemengo Erle eh erle beltsa gaina txigixamarra da hemengo da oso goxoa eta jigia fina bailanego eta gainak atrebitzen die ba ni bilatu baitut negoa erle kabia dena goraño pasa ta osartzen die osea Hokezti inune bildur zen. Hemengo herleak momentuz bentsat oso zaila da, ka, herle tikiada. Iñaki bengo etxea, irungo la jabea da, euneko eun bertako sagarra baliatzen duena, eta erleak ezinbesteko lankide bituela segurtatzen digu. Eta polnintzatzioko funtsa hundu izin dutena, eh? ez dugu pentsatzen, baina nik sagarrondoak eh, eta erleak hortuko hitu zagarrondoak polnintzatzen. Eta hemen kontuatu da, jendia eh, polnintzatzioko zo importanti dela. Orduan, nik ezakit, e, jonden urtean urte txara zen, zagarrantzako, baina harronago, hola zagarrotegiak, zagarrasko bilduzuela. Ez izango de den dena erlian adenei, baina parte bat pentsatzen dut beraien lan izan dutela. Eta momentu zagazti guztitan, erlea baitut. Eta idea horrekin nabila.